Bizka la democràcia, bizka el poble subira, bizka la república catalana. Carme Forkadel, Juntz Pelsi, eh, taldearen, autagitzaren bikarrena, aukeratu dute katalmiako parlamentuko presidente berria, iruloguita amasaspi, aldeko votoekin, gambararen euneko berroita amasaspi, ordezkatzen du Juntz Pelsiren eta Kupen parlamentari guztien aldeko boskaz gain, Katalunya Zipot taldearen bost ordezkarien babesa ere jasote azken hauek podemos alderdianen ingurukoak dira. Kupen eta Johns Pel ziren ordezkariak hirurogeita amabe dira parlamentuan eta esan bezala gainerako bost botoak Katalunya Sipot, Taldearenak dira, argur dutenez aukera bat eman nahi diote ANCA a Asamblea Nazional Katalanako presidente ohiari. Katalan guztien presidente izan dadin. Lehendakariaren dakariaren auktaketari da okionez, jutzpelsi eta KUP alderdiaren arteko negoziazioak aurrera jarraitzen dute. KUP alderdiak aurrera dudu azarroaren bederatzia baino lehen erantzun bat emango duela. Ustezko, ostelkeria kasuak Artur Mas lehendakaria izendatzeko baldintzatuko duen galdegin diogu Vicente Partal Vilaweb egunkariko zuzendariari. Edosein kontuzar ateratzen dute edozein modutan bozka 10 saiagonek diteteko. I el tercero, s'aprofundir en las evidentes diferencias que existen entre Jones Perlsiren eta Cooper arteko ezberdintasunak azpimerratzen dituzte, independentistak banatu gaitezen. Bide uh, horretan doaz, korrupsioari buruzko akusazioak. Persona korrupsio edo no sobre la mesa, ehm, um, joanese propio lana. Juntz Pelsi eta CUP talde parlamentarioak errepublika formako Estatu Katalan independientea eratzeko prozesua abiatzen duen adirazpena adostu eta erregistratu dute azte arteontan Kataluniako parlamentuan. Asteak dara bi alderdiek aderaspen hau negoziatzen eta gobernu osatu baino lehen erregistratu registratu nahi zan dute. Ganberak investidura saioa egin baino harinago estabai da desan. Mariano Rajoy Espainiako presidentea aderaspen honen aurka gogor erantzondu, neurri guztiak aktibatu dituztela, aurreratu du eta honen inguran bicent partalen eguztes Espainiako gobernuaren adierazpen hauek KUP eta junts Pelsi alderdien arteko Elkar gulertzea eragin dezake. Es... Baterez, joan den urteko azar horren bederatzeko kontsultan, Kataluniak botoa eman zuen. 2 milioi Katalan baino gehiago izan ginen, hauztieti konstituzionalaren kontra, bozkatu genuenak. Azteraren amarrean independentzia aldarrikatu ez da genuen, guk era genuelako izan zen, ez inposatu zigutelako. Orduan pentsatu genuen etzela aski eta prozesuarekin aurrera egin behar genuela. Edonola ere, Espainiako estatuak ezin du ez egin prozesua gelditzeko. Del, final, amaitzeko Espainiako estatuarekiko deskonexio demokratiko masibo eta iraunkor eta ere bakitsua egiteko prozesua abiatzeko neurriak hartzeko eskaria egindute independentziaren aldeko bi alderdiek